اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسمعون فيها لغوا ولا تثيما إلا قيلا سلاما سلاما مغ کې الله جل جلال هم د جنتیانو دی آو دا غزان دا غزان دا یا نو د سابې کې نو دا غیر تذکرہ کړی و آهو بیا دا غین رستم د جنت نعمتونه بیانول نو دغه ځانې خواو خو عین ها وحور عین دغه ځانې لدویات و حور عین تذکر اللہ جل جلاله کول نو پا هغه نعمتونه کې چې نور نعمتونه الله جل جلاله ذکر کړنه ور او سي نعمت دا هم ذکر کئي الله فرمایو وحور عین یعنی ولهم فی الجنت ذذی پر په جنت کې حور عین عربی بیان خيسته وې نساءن بیض او حور عین واسعات العيون استرگو په اعتبار سره د حایس بیان کې الله جل جلاله فرمایي چې دا سی بيبيانه به چې دا غي سترګې به هيستې نو عام طور انسان کې الله جل جلاله مختلف اندامونه پیدا کړي دي او دا سترګې د انسان دایي واجبانه مت الله جل جلاله پیدا کړي دي ایا جذاب نعمت د دیو جنا الله جل جلال زګه ذکر کړي عین واسعات العین احسان او ها سترګې بغټم ویو خوښته عین مطلب غټه او خوښته دواړه معنی د دې کول شي ااو د ثرا الله جل جلاله یو مثال ورکړي د بیبيانو که امثال اللؤلؤ المكنون الله جلالو جلاله پرمائی دځه خيسته وي لکه مثال کې طور پر ملغلره او ملغلره چې بیا دغه کې باندې غ خپل سپایګي باندې نو هغه بیا نور خيسته وي ځکه چې کله د خپل حل نبارش نو بیا باغی باندې دوله لګې د شي باغی باندې داغ لګې د شي الله جل جلاله پرمائی حائز کېدا سیدی لکه ملغلره او ملغلره بیا د سینا چه سٹه مغا خپل خول او په کور کې بنده او داغی کم خائص او سپایی نو دغ رنگی د جنت دا بی بیانه او ده که دیتم اشاره دا لگمخ کی تیر شویو لم يتمثون نه انسون قبل هم ولا جان ده دی جنتی نه کاغی انسان دی او کفیره ده ده نمخ کی منه یو انسان گوتی ورلوی او نه باغی لیو پیر گوتی ورلوی نو مختلف مثالونو الله جل جلاله زيب زيباني ورګړي دي نو لته الله جل جلاله دا مثال ورکو دا صرف تقریبي مثال نه دا یادت صرف د انسانی ذهن تا د قریب کولو لپاره بازی ټیم دی کس کسب یو شیبه نه پويږي ايني لیدلي د تاغت ذهن د تقریب لپاره چې دا معنا او دشه د ذهن تر انزدي شي داګه د دا پر مثال ورکول شي ورنا نبي الرسول ده سلام حديث ده چمالا ان درات ستر گوغه سي ليدلي دي ملغره رغه ستر ګوليدلي را دا ګسر بيو مثال له ولا اوزن سنعات نه وګونو ريديلي دي ولا خطر على قلب بشر نه دي و انسان پزلو با نه داخي خیال در شي دا یو تقریبي مثال له زين ته صرف د ماني نزدې کول لاره الله تعالی پرمایيږي جزاء ان ايزاون جزاء دا بديت ور کول شي به تور بدلا بدله دسه شي بما اګه دې مسلسل عمل کو په دنیا کې نږدې دا د دې بدله ميلاوي داغي مطلب نو عمل بعض خلکو ګي الله غفور رحيم د عمل لګي یاو بس مال ایمان د خدای پاک نصیب کې ټیک ته ایمان د خدای نصیب کې او عمل بهتري نشي ایمان او عمل دواړه ضروري دي دی ایمان پر عمل لازمی دی ایمان باندې بچو راضي اوسپتنه لغي سور او غبي جهنم کې انسان سوځي نه د دې وځي نه هر څوک چې ګوره جزام به ماکان یو عملو ذالک بما کنتم تعملون تعملون یا عملون تعملون یا عملون نو عمل لازمی دی الله پرمنده ودا تک تکد الله په بزل باندې جنت تکد الله په بزل سره نبی الاسلام دو سلامي او پیر صاحب او ته پر مليون انسانو خپل عمل بني جنت نشته صاحب د پوس کولان ته یا رسول الله دا الله پیغمبر تم نشته نبی الاسلام والا انا الا اي تغمدني الله بفضل زم نشته مگر دا چې الله تعالی ما د خپل فضل صادر کی پټ کی نو تک دا الله په فضل له اعمال اسباب دي د دې اسان مثال مثلا دی ذکر باکر کي اسلام خان کي چې خیرات کړل غوځدي جنت تل سبب دي استل شونو د ا چې دربانې خوراک کی دی ستا د تللو دغه شته عادی دن نه در دربانې خوراکو کې نه دغه میربانی اوپت شو داستا دا د دا طلو پهک سا سامی چې سب د هو کهته دا سبب نختارره د اغا بیا نشی ک د یو خدا د چېغت وج ک دی ج دی بوزو او درنې د عمل مقرب دی انسان الله تنیس دی ک لکه نګ مخک اشاره تیرم شوه سابقون سابقون اولای کل مقرربون دیو انسان نزدیکی دی د الله رحمت ته جنت ته دخول د الله جل جلاله په فضل او په مهرباني باندې دا څنګه کې بد عمل چي و دې سره انسان ځان جهنم ته نزدیکی بس الله طلب دا د یو لارې دی بد عمل جهنم ته سبب دی ولاره د اونې کې عمل جنت ته سبب دی ولاره لا يسمعون فيها لوا ولا تاسما الله ان به ورې په جنت کې دا انسان لغو نو لغو مله نفع فيه من الكلام هر هغه خبر چې پاږې کې فائدې نه هغه د لغو او دیم تعریف د لغو الکبیح منه كلام کبیح ناکر فحش كلام بیکاره کلام نو جنت کې داسې خبرې ده انسان مزاج بلله ده په دې کې دنه چې قانون وېده باندې په بوجي ګبله ګول نشي په دې به پابندې لغولي نه ده بني در مزاج کی با پیٹنگ اللہ تعالیٰ دا سو کی چھ دیکھم یہ خبری کئی نو پاگی کی با پزول نہیں. خبر نہیں خبردان تعالی اصل ولا تا اثیما او نبا پاکی دا گناہ خبری آغا خبری چھ پاگی با نسلے گناہگاری گی آغی تا ویلکی گی تاسیم یعنی چھکم انسان تا آغا تا بیا گناہگار خبرو کئی لے کوئی تو گناہگار شکلہ کوئی یا خبرو کئی نو دے پی آغا وریدون کے پ الله په اراز شي نو داسې خبرې طویل کېږې تاسیم او ریدونکې پی کوناګار شي اللهلا په ارذا شي نو داسې خبرې طویل کېږې تاسییم اللهلا پر خبره چې بل بل پ کوونګار شي یا د پ کوناګار شي یا اللهلا په به داسې خبره اووریم نه کول خول د خبره ده. اغا با اوریم نوله جنت که چه کم خلق ده نو اغا اغا خلق ده چه اغای سر شیطان نشتا و ساویس نشتا دا اغای سپایی بشوی جنت تا چه داخلی گی ندینه بدا بغزونا حسدونا دا طول بار کلشی بلکل پا سپا زلو بانده اغا با داخلی گی آو دا جب دا زلو دا ان له حاضر چې پس خلبان دې کې مې خبره روزی لاغي کې بدل سي خبره ني چې ا دې بي پيدې خبري يا داسې خبره به پګني چې پاګې باندې الله تعالی نارض شي او انسان پاګې باندې خپش ا وی خبره بيدانې چې خبره وني الله تعالی فرمایي لقیل ان سلامن سلاما مگر وینا بي سلامتیا ولا والسلامتیا ولا نو سلام نو مراد متبادر سلام چې مونږه کودان کړي شي بیا سلام وَعَلسَلام کې ریشیدو جنتیانو یوبل مسکم مراد کې دیشي بیا د جنتیانو باندې د پرشتو سلام مراد کې دیشي او بیا سلام ان قولم من رب الرحیم دا الله د طرفم سلام کې دیشي چې الله تعالی ترپسې سلام سلام وای خپل په یوبل باندې سلام وکي پرشتو هم سلام کړي او الله جل جلاله هم سلام کوي سلامتیه ولا خبرې بې چې باغی کې بل ته از ضر نه باقی که با ایستا بلکل بلت تکلیب نی. سلامتی آوالا بہترینی خبری او آو سلامونو بی. نو دا بلی و نعمت شده کدام تین شنی چه. ساله دا بیکار خبری و نو طول رز. یو خبره اگا پختانه مطل که وی دی توری گزاری خو بده خبره نی ری. عرب یو شیر دی یو شیر وی جراحات و سینان لحل تیامو. ولا يلتام ما جرح اللسان و نه د جيبه د زحم چره د نوروږيږي ها او د ځای زحم چره د توري زحم چره هغه به ختم شي او چې جيبه کم زخمی کې نو هغه زحم اغه نه دږي اغه نه ختمي انا زخم با هر حال دا جب زخم دا ناکاری دا دی چې اللہو پرمل چه نا آغا بنی چې سړی بل تا سره سر تکلیب هغه رسی بنی سلامتی و لخور یا کنزلو کی دل دا که یا بل سو یا بل سو دا بنی واسحاب الیمین ایمان اصحاب الیمین اور افتدا که اللہ تعالی دری وڑا گروفو نا ذکر کردیو واسحاب الیمین ای ذکر کردیو واسحاب المیمنا خل سوه براکت والله صاب شمامال ګسله سوه سپېره خلک او سابقين اوړاندې خلک دو ګروپ د ممنناو چې یو سابقنو او یوه صاب نو او یو ګپ د کاافانو چې اصاب شماو ګله سوه چاته چې پهګ تا سمله میلاري وورپسې تاسوګوره نو الله جلله جالو لاول د سابقنو ان اماد كر سابقین سابقين د اوړاندې خلک وړاندې د اللهوي الله اولي دي او اوړاندې اولااندې دا چې کوم نعمتونه اوسه پوری ذکر شو آپرون ذکر شو او نن ذکر دا ودادا خلکو خلقو لپاره ذکر شو, شو چې ایمان او عملو کې دنیا کې وړاندې دي اخرت کې بدین نعمتونه کې وړاندې دي مراتب کې هم وړاندې جنتون کې هم وړاندې اوسر په سيدا مؤمنانو دويم ګرپ ذکر کوي چې اغه اصحاب اليمين دي نو الله تعالی فرمایي وا اصحاب اليمين ما اصحاب اليمين خواندان ده خیلس یا خواندان د برکت ما اصحاب الیمین سدی خواندان ده برکت یا خواندان ده خیلس یعنی سلوی مرتبه والا خلق نو ده هم خلق ده سابیکین و پسی خاص مومنان شو سابقین او ده عام مومنان شو چه چا تا عملنامه په خیلس بانه ملوش او ده یاد ساده ده که آغا مومنان هم ده خیلس والا چه یا خو اغید گناهون سیوا دی سکزمون وز چې دچا ګناونه سیوادي <تصفيق> جهنم تلال لال شي او بیا هغه وزنې دوباره وکړي شي ګناونه سبک شي ام دې کېږي اصحاب اليمين یا ذا لچ اول کو نبي ولا شفاعتو کو عالم شفاعتو کو شهيد نام پدې کېږي یا ذا دچ الله جل جلاله پخپل فضل ما مافو نام پدې کېږي اصحاب اليمين الله پرمیدا سلوي مرتبه ولدي في صدر مخذور به داسې پیر و کې وي چې مخلین چې د هغې غ به ګټلی شوي غی به به کې نه بیا ور ی خو به بیا مثال له ګټ ګټي ینی نګه چې مټکې دنیا کې او ګټې غټ داسې غټې غټې بیر و دله وړی ب اندل ته چې سړی خو او ډوکې بهې و او د پ پلپې کمي هلته به داسې نی دویم هر نعمت کې وګورنه کې دورتې اوس زه به رانه به خوښي په کیسوي ځان له بغوتي هغه راکه خوګه دارنګ یاري او الله جل جلالو فرمایي به را چې دنیا کې کم قدرته نه دا په کې په اخرت کې نشته یعنی به بری بوي غټه بوي او به زو بوي الله جنان بوي صاحب اليمين خلاص ولا وطالح منضود نستدر بری بوټي توي ها د بیرو بوټو کې به مخذوذ انده سي بوټي چې د اغه کېلې به ته پته یې چې په بازه خلک ترجمه کوي غلط شي ان په کېلو کې کی د کېلو نه مراد د کېلو غونچوالي دی دې باند نه فیسدرن په بیرو کې به مخذوذ سمرها چې دا اغه اگر نیوي به یو د لپا ا بھائی. بھائی ا ازګي به کټشي وي داسې بیرې به چې ازګي به سي به ازګي به پکې او پدا ځ کېلو بوټي کې چې ده اگه اگه اکیلی بلان دی یو بل لپا سپلا شوی لکسنگ چه دنیا کی دی نداسه کی با علتکم ده اگه اکیلی یو ده بل لپا سی دنیا کې پاکی که دورتش ده تکلیب شده انسان اخری سینه خرابی ورلخینی نارنگی یعنی انسان اخری نو اگه لوی بول وعلا بول ده مسئلی نه سردازی نده جنت اگه چه کمدی اگه که ده مسئلی نیشتن وغلی او پا داس سورو که بای ممدودین چه اغا با اگده کلیشی وی اگده اگده سوری بای همیشه ممدود مانا یا دائم ممتد منثبت <تصفح> همیشه همیشه اگده سوری فراخ سوری دانی چیزی پزی پکین ور لگی فراخ سوری بای اگده اگده سوری بای که آگه که یو اس دا داسه ونی بای بازه چه آگه که تا سلک علم پاگه که اغا اس از غلیون داگه اغا سوری با نخدم اوضایت صدی در غاٹی ونی دا خودل تا وڑی وڑی چې کما علاقه کی کلاو علاقه کې غاٹی ونی دیر خواند گئی پنجاب که مونگای علاقه کی ولتا بڑو نو بوٹی بود رئی دوم را غاٹ غاٹ و مزه انتہائی کلا جی انسان بود تحرانی را دیر کلاو آگر آگر لونی کلاو مزه سوری با اللہ تعالی فرمی اغا اوگده اوگده بای وما این مسکوبین وما این مسکووب ب چې اړله شوي نو دا بنی ج ته نیر کې في غیرې اخدود لاین کتی هم دا بنی ج اووتعللی کې لختې بکنې په <تصفح> خټو باندې به بږي نه نه په عام میدان باې روانې ې کم طرف ته بوزې نو یو فجررو نه تفجیره کم طرف بوز نهغا طرفته بوتلی شيخبر د انالله دا به کې نهشته او بې بیا دا خ دل ته او بضې ک شوشي یا پیدي بیا کې بينده بیا شید دی بیا چيني دي او دلته الله تعالی د ذکر کده اصحاب الیمین لپاره وفا کې حتن کثیره او الله تعالی فرمایي وفا کې حتن میوی کثیر ها و ما ایم مسکو وفا کې حتن کثیره میوی ډېرې کثیره تل جناس یا کثیره تل انواع ډېر نوعونه مختلفی مختلفي لکه دلته یو قسم دی نو جنت کې په پتن لګی شپالس کسم شل کېسمه خبر دان تعال دلتا مطلب کې لته یو قسم دا پتن لګي التبصوره انواع دلته کې مثلا انګور دي یو قسم ني پتن لګي التب ديرش قسمه سلويخ قسمه ويدا سي وي قصيرت الانواع نوعونه و اغډيري آیا جنس په تلوار سره جنس په سيواي نوع او جنس ميوي بن سيواي ميوي به څنګه سيواي لا مقتوعه ولا ممدوعه دیمخ کی خبر اکی لگو انتظان پوئی جنس او نوع نوع جنس نوع مطلب اغا تاسو دا ذهن که کیره لکا انګور دنی یو انگور که لس کسما و شل کسما جنس او نوع اینو مطلب دا انگور با بگی زان لینو سیوان با بگی زان لینو پروٹ با بگی زان لین دلتا خود وطری دی او ال تا با بلاشی جنسو نی کس ما کسم جنسو نبیل سیوا جنسو نبیل او نو اکی دن بلاشی هغه په مختلفي او الله تعالی فرمایله مقتوعه ولا ممنوع لا مقتوعه او نو به هغه کټکیږي په اي موسم په هيسي او موسم کې دلته داني دنیا کې خو ګر ان یو موسم کې ملاويږي او بل موسم کې نه ملاويږي خپل ته جنت کې داني شته چې یو موسم کې ملاويږي او بیا نه ملاوي هر یو مې به هر یو ټیم ملاويږي ولا ممنوعه او نه ممنه کول شي یعنی دانه د جتا دوی جتا سر خورلې اوس ماس پهینه ملایوي یم اس پهینه خورلې دا ما خام نه ملایوي نو ټیم نشته چې څه ټیم ته جنت کې دغه مې و استعماله او نه داشت ممنوعه تم به سمنه جتا دوی پیسې راکتل ته اوس دا دې د دکان درل شي دا به نه پیسې یلی داول ته انسان تا دغه نې په سبا نه ولا ممنوعه تم به سمنه او منه کولی پنځي په قیمت سره چې تانه قیمت طلب کیه یاره توې بل ټیم دې استعمال کړې دوست اوسنه ملایوي نه هر ټیم په ملایوي او هر موسم کې به ملایوي وحور عین نی ای بدید پر رب بی بیانې عین قیس تسترجوا الا غد تسترجوا الا قام سال للل المگنول په شان دا ملګرو چې په او کې باندې په بدلایي بی ما دا سو کانو یا ملون چی دی عمل کوم مسلسل دنیا که لایس معونانا بوری في آده جنت که لوان بی پایده خبره ولا تاثیما ندگونا خبره الا قیلن مگر ویناو خبره سلاما سلاما سلاما سلاما و اصحاب الیمین خواندان دا خیلاص او دا ترغیب تل درکی چی خیلاص والشا نیک عمالو کا مَا اصحاب الْيَمِنِ صَدِرْخَ وَنْدَانْ دَخِلَاسِ این دیرلوی مرتبه والدی فی صدرین پابیرو بودک بای مخدودن چی میوی بیلان دیوان مخدودن وا غ بیرو کې وای مخذوزن چې به ازغوب ازغې به کټشوي وا فل هندا کې لو ګوډي کې وای مخوذن چې می ویلاندي باندې وا ظل الفاسور کې به ماندو دن چې همیشه اوپ دبې وا ماين پاو بو کې به مسکوبنا مسکوبن بجاریو او پسمه کب رواني وفاكياتنا او پاميو کې بي كثيرت انديره لا مقتواتن نبش کټ کول او موسم کې نبش بند ول سيوم موسم کې ولا ممنوعاتنا او نب من کول شي الحمدلله رب العالمين والعاقبۃ لل무틴 والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله واصحابه اللهم اهدنا وهدنا وانصرنا سب و لنا اللهم زيننا عزته و معنا بنی اخر به وصاله صلى الله